Мовилися, Вадим і привів до стій Бешабохан дружину Ольми, що кінно йшла тоді на з'єднання з Туровою Раттю. Вадима того вже нема, загинув то ніби доблесно під Хозарським арканом. Але то й добре, менше ворохобників у Граді буде. Нині настали непевні часи у Києві княжому. Люди на торговищах все частіше свою возносливість стали піднімати, чинити сваволю, жити стали можніше, Після того, як погромили хозарські орди, то ще більшої волі забаглося. На киянах тепер часто виблискують сріблясті й золотисті ошатні оловири, алечаби й берек, ваблять погляд багриці, багори, бархоти, яскраві миготять ромейські хусти, пової, убруси із тонкої паволоки. На грудях у жінок червінню виграють корали, видзвонюють в руках срібні чаші, тарелі, світильники. Поряд із брашном, медами, хутрами в торгових рядах з'явились блазневі солодощі полуденних країн, ласкітливі пахощі, одяганки із прозорих золотистих паволок, напалки, стюжки, стрічки, гостроносі м'які бачмаги. Не згадати відразу усіх див. Тож на радощах люд хмеліє більше, аніж від браги, стає зухвалішим, язики розв'язуються швидше – і оцей чорний, худий люд тепер погордливо кланяється князеві і його охоронцям. Світ перевертається до гори дном. Якось треба утишити ворогобний дух простолюддя. Дати йому силу в руки не можна. А ось бусл і же з ним, що від чорної кістки, від низів ідуть, Сядуть поряд з його радцями і замздуть за пошанівок, які вистину заслужили своєю доблестю – Допоможуть приборкати той свавільний, непокірний дух простої чаді. Та ще коли довірити їм руки свій караючий меч, За ту довіру служитимуть, як овірні пси, Берегтимуть князові добра, як у свої очі. Ще не зовсім зістарилась голова у мудрого князя Тура. А якась лукава сила ворушилась в душі, дражнила, А боїся черні, боїся її похвальби. Та пощо ж ремствуєш на своїх думців, терпи їх, сприймай такими, якими вони є, бо інакших у тебе нема. Та чи інакших і потерпиш, твоє самовладдя привчило тебе дольсти і невибагливої лжі тож і маєш їх. І ще одне сушило душу його не міг пригорнути до Києва усіх сусідніх земель слов'янських племен? Он поряд вони у верхів'ї Дніпра. Та й полочани, смольняни і дреговичі не вельми далеко. Якщо не пригорне їх до себе Київ, приберуть до своїх рук сусідні владці, а то, може, й варяги-находники, і будуть Київ мечем згори погрожувати, — говорив про те Оскольду. Як не зробить того, все життя він і нащадки його ворогуватимуть з тими сусідами на смерть. Шкодував тур, що занадто сил віддав степ, хозарам, ромеям а тут прогалив. Одначе ще можна і надолужити, треба йти в похід, та перед тим слід подбати, щоб у Києві запанував спокій. Древній стіл києвичів має стояти тут несхитно. Спливла сірими снігами ще одна зима, знову Дніпро бушує повінню, знову гремлять на почайні узвози, до Києва прибувають лодії з полюддям, вирують торги. І турк Намислив іти у похід на Смольнян. Радився з Ольмою, з Буслом і братилом. Та раптом на княжу гору вірвалась вихором лиха вість. Влетіла в гридницю разом із солоним морським вітром, запахами поту й риби. Все те приніс рибалка з далекого острова Березані, Олій. Той самий Олій – який був сином вигнаного з Києва боярина Добрита, який допомагав дружині Ольми лагодити вітрила і лодії, набирати запасів брашна й риби, коли ті ходили на сугдею? Гонець Дніпровського понизя приніс тривогу, якою перейнялися тисяцький Ольма, боярин Радим, боярин Микульчич, боярин Бодець. Навіть бусл витягнув з подиву свою суху довгу шию, від чого аж наче загострився його гачкуватий ніс і став ще вихрястішим острішок чуба над випуклим лобом. Билі і купчини, що сиділи на ослоні по стіною гридниці, теж неспокійно зачовгали підошвами по мостинах, не могли йняти віри тому, що чули. Їхні набутки, їхні добра, що повезли до Царгорода, київські купчини, на чолі з відважним мужем скоптієм, загинули. Купецькі лодії не дійшли навіть до Болгарської землі, не досягли гірла Дунаю. Небезпека чигала на них уже на порогах, де печенійські ординці влаштували їм пастку. Уже сорок родів печенівських кочують на берегах Дніпра-Славути. Їх наслали сюди хозари. Купці-русичі ледве пробились крізь їх засади. На Березані відпочили, набрали припасів, вийшли у море. Як тільки допливли до першого рукава Дунаю, до селіна, де град Кілія, їх оточили ромеї. Побрали всі лодії з добрами, мечників і купчин повели в полон, декотрих тут же продали печенігам у рабство. Такого погрому ще не бувало. З давніх часів поляни-руси і всі слов'яни вільно плавали по понту Евскінському, вільно торгували на болгарській землі у Кілії, Каварні, Варні, Дичині, а тим ішли до Царгорода, ставали у гавані суд, і знову вільно торгували. Олій втомлено витирав лице. Його широкі, як лопати, долоні тремтіли від утоми. Гнав свого човна щосили проти течії, Крізочарити і зарості дніпровські. Пробивався, як отать, бо не мав охорони, А печеніги вже чатують не тільки біля порогів, Але по всьому понизі. «Княже, збирай дружину!» Супроти Ромеїв здивувався хтось із радців. Минулого літа вони також шарпали наших купчин, брали несправедливо велике мито за добре, пригадав рідкобородий боярин Микульчич. А печеніги хто сказав їм бити полян русів? Ромеї. Без них вони не зачепили б нас, обурився червонолиций, як варений рак боярин Радим. То не ромеї, то хозари печенігів на нас нацьковують, статечно прогудів Ольма. Він достаменно знав, що печенійські орди, як і орди угрів-мадяр, а перед тим булгар, які були, заповнили хозарію в часи мізрусобиці, хозарські кагани напускають на сусідів полян. «Ромеї і хозари у союзі проти нас», – сказав князь Тур. вони білу вежу, саркел їхній, вони спільно проти нас поставили. Допоки не пощербимо свій меч об їхні голови, будуть нищити нас. Збирай, дружину, княже, веди нас на царгород, гуділа, аж здригалась гридниця. По обличчях раці червоно червонозеленаві плями променів, що пробивалися крізь вузькі кольорові шибки продовгуватих віконець гридниці. Леле, що надумали? Супроти Ромею ми ще не ходили. Хто, рече, сіє? обурено роззирнувся на думці Ольма. І ще за Киє наші прадіди повойовували по Дунав'я Ромейське, заснували град Києвець, що й понині там стоїть. До цариграда прийб'ємось щит на воротах царгорода, злетів над гомоном і годінням чийсь високий молодий голос. Це ти, мовив, княжичу, всі обернулись до Скольда. Він стояв за спинами бояр думців і ловив кожне їхнє слово. Блиснув темними очима з під тонких навислих брів. Я таєм мовив, воєвода, гордо відповів. Усі принишкли. Воно-то так, переказують, що ходили діди і прадіди на Ромеїв. Та й он у Сорожі наш воєвода Бравлин владу собі відвоював, чухав потилицю Микульчич. Не собі, Ромеям. І за Дунай дружини ходили, але до Царгорода не добувались. Час настав і для Царгорода, визивно кинув Оскольд. А чому б і не піти? Зараз весна, всі дружини наші повернулись із полюддя, прибули і лодії, маємо і полотно для вітрил, сказав Тур. Новгородська дружина теж допоможе, докинув своє слово Буслу. Хо-хо, радці мої, похитав сивою головою київський тисяцький. Загонистими і ворохобними ті новгородці стали після хозарського походу, розбагатіли, та й вся чернь київська возгордилась то й вивезти новгориців з Града, — промовив Бусло. — Мудро, мудро речеш Бусле, — зрадів Тур. Таке ж він не помилився у цьому чоловікові. Бути йому найпершим думцем при ньому. — На коліна, Ромею, поставити за наші кривди, — твердо кинув Осколь. — На коліна! — кипиш серцем, — остужував сина Тур. Хоча сам був задоволений його запальністю. Ховав гордовиту посмішку в вусах. Із орлиного гнізда Києвичів вилітає ще один орел. Он, як розправляє крила, вони мають зніцніти в польоті. Олій захоплено дивився на Оскольда. Справжній Києвич. Веди нас княжичу Оскольде, вклонились йому радці, ліпші й мужі Києва. Да буде, тихо й твердо мовив Тур. Скликай, Оскольде, віче. Серпанковий світанок тихо запалював небо на сході рожевим полум'ям. На бірюзовій гладіні ще спали примхливі вітри Мармурового моря і Боспорської затоки. У Сизії млі тонув білостінний імператорський палац Влахерн, що стояв на сьомому найвищому пагорбі Константинополя. Як і вічний град Рим, Константинополь з волі свого засновника також розкинувся на семи пагорбах як і належало достойному супернику вічного міста. Тепер Велетенський град притомлено мовчав. Дрімав у сутінях досвідку і збитий у день тисячами нів і подром. Його терпкий сон стерегли ряди тавньогрецьких статуй і колон, навезених сюди з усієї Алади імператорами Східної Римської імперії, яку потім назвали Візантією. Тут же біля іпідрому непорушно стояв знаменитий обеліск Феодосія. Його перетягли аж з Єгипту. У світанковій землі ховались колонади форума, довкола яких засновник града поставив тріумфальні арки і портики, білі колони Базиліки Юстиніана, Золочені Бані й хрести Святої Софії, церков святого Сергія Івакха, Пантократора. Йоанна Студицького, Святого Спаса на хорі, що поблизу Адріано Польських воріт. Ще спали всі чотирнадцять округ міста, відпочиваючи од плачу, п'яного реготу, стогону, проклять і притишених та лукавих розмов. Могутній суперник Старого Риму не спішив пробуджуватись. Патріарх Фотій стояв при розчиненому вікні своєї ложниці. Звідси з висоти його палацу було добре видно, як над бухтою золотий ріг ледь тремтіла золотисто рожева мла. По берегах бухти розкинулись великі й малі доми багатої частини града, набережної фанар. Ані подиху вітру, ані шелесту, ні посвисту ще сонного птаства. А він, Фотій, уже давно не спить. Отак уже два роки, відколи утвердився на патріаршому троні, на якому висідав ще Іоанн Златоуст. Різблення із чорного дерева, інкрустований перламутром і перлами, шовковим балдахіном на двох стовпцях і шістюма двоглавими орлами, цей трон був фотію катом. Дивна з усіх див земних – це влада. Доки не брав у руки патріаршу жезл, доки виборював патріаршу Митру – Став блаженно як праведник.